v hladu jutra visokega poletja, močečnost, ki je v tišino, tišina betonskih plošč. 30. juni 2014, šelest osušenega listja na betonski podlavi,